Yəhyanın birinci məktubu Birinci fəsil Biz həyat kəlamını elan edirik. Bu həmin kəlamdır ki, başlanğıcdan var idi və biz onu eşitdik, gözlərimizlə gördük, seyr elədik və əllərimizlə hiss elədik. Həyat zahir oldu. Biz də onu görüb şahitliy edirik və ata ilə birlikdə olub Bizə zahir olan əbədi həyatı sizə eylan edirik. Biz sizə gördüyümüzü və eşitdiyimizi eylan edirik ki, sizin də bizlə şərihliyiniz olsun. Bizim şərihliyimiz də Ata və onun oğlu İsa Məsihlədir. Biz bunları yazırıq ki, sevincimiz kamil olsun. Məsihdən eşitdiyimiz, Və sizə elan etdiyimiz xəbər budur. Allah nurdır və onda zərrə qədər də qaranlıq yoxdur. Əgər biz Allahla şərihliyimiz var dediyimiz halda qaranlıqda gəziriksə, demək yalan danışırıq və həqiqətə əməl eləmirik. Amma o, nurda olduğu kimi biz də nurda gəziriksə, Onda bir-birimizdən şərikliyimiz var və onun oğlu İsa'nın qanı bizi hər günahdan təmzləyir. Əgər günahsız olduğumuzu iddia eləyiriksə, özümüzü aldadırıq və daxilimizdə həqiqət yoxdur. Amma günahlarımızı etiraf eləyiriksə, Allah sadiq və ədalətli olduğu üçün günahlarımızı bağışlayacaq və bizi hər haqsızlıqdan Əgər günahkar olmadığımızı iddia eləyiriksə, onda onu yalancı yerinə qoyuruq və daxilimizdə onun sözü olmur.